Berriak zurekin pantzo irigarai eta bayonako iria euskararen alde. Gure mintzairaren sustatzeko batzorde bat sortu du erikoetxeak eta koltsailari guziek aho batez alde bozkatu dute. Jean-Claude Iria gautetxia baiko inan, berak baitzuan xede hori ekarri entzunen dugu. Lurralde, kolektivitatean reforma, kompetentzia batzu, esku zanlatuko dira, departamentutik, regione do eskualderat faxatuz, departamentuaren eskuben batzu atxikina iditu, Jorge Labaze, Pirrene Atlantikoetako buruak, Araberako emendakinak presentatuko ditu. Siberotarek beharko dituzte egen usaiak aldatu ez sobera pagatzeko zikinen edo ondarkinen biltzeko sistema aldatu nahi du erri elkarguak kontener elektronikoak plantan ezagiz behizketa gehiago egin beharko da eta jozteta bilketa bat egiten da haur erien alde hauek ere goza gozadezaten egu berri lepone do manon hainoako haur eri baten inguruan sortu den elkarteak du kudeatzena Eta euririk ez egungo momentanharara dena tappatsa da eta temperaturen aldetik zortzik gatan gira hemenena. Talenik roita ziko dugu joan den aste falta ziren biarnoko bi ikasleak hilik beren autuan atse manditustela atzuara txaldian purtaleteko lepoan, beren autua errekabatetarat joanazen mugazuna indian, larrenzeko errian oitabi eta oitabaturteko gazten gorputzak barnian ziren Zaragozako universitatean ziren eta powerat sartu beharrak asteburuarentzat buruaren zaten etziren beren familietarat agertu hilik atse mandituzte atzu. Amaz azpi urte terrediko gazte bat gorputzatseman dute urkatua atzoa txaldian usteitzeko oianean bere buruaz beste egin lukeela pentsatzen dute, inkesta bat dekidute diandarmek orte sekoklinikako belgikar mediko anestezia egilea libratua izan da atzo goizundarian justizia kontrolapean libratua izaiteko baldintzak ditu frantzez estadoan bizi beharko duela pasaportiak endua izan zako hotu bien aldian biziko da, orte Ezeko kantona mendurat ez du joan beharko, klinikako langilekin ez du argremanikukan behar, debe katuazako medikuntzan arzea, hartatze zentro bat eterat joan beharko du, dituen alkolar zuetarik aterazeko. Yulen musika, libro dela, ongi etorria, biar lanun batarekin eginen zaio, doni bane garazin, merkatu estaliko gelan hori hartxaleko, zazpi hori Eskuararen aldeko batzorde bat sortu dute baionako kontseluan, elburua, baiona mailan, gure mintzairaren aldeko hizkuntza politika koerente bat sustatzia eta hizkuntza bultzatzia egin mailan, atzo bat edo atzo, bai, ahobatez onartuai zanda batzorde hori intzagieta. Aho batez bai eta gainera lantaldean parte hartuko duten pertsona edo elkarten zerrenda ere izendatu dute. Ogeita mar pertsona izanen dira horotara, amabia utetxi, horietan sortzi gehien elkarte desberdinetako bederatzi ordezkari eta euskararen inguruan lan egiten duten beste bederatzi pertsonalitate. Pentsaziteken bezala baikorkia agertu da San claude Iriart autetxea bertzalea, berak proposatu baitzuen lantalde horren sortzea. Jean-Claude Bai Boskabagikor bat alde batetik uh, hau batez bozkatua izan baita. denek uh, erakutsi baitute orden uh, sustengu bat batzorde horren instalatzeko eta orai instalatua den heriko uh, kontseilua ezarririz gero,gola bon, uh, azpi martu ginuen uh, batzurde horren instalazioaren inportantzia. Hala, guai trezna ofizialki hor dugu, eta hauza um, pezak errandu ere e, zuzenian kudeatuko zuela edo animatuko zuela batzorde hori. E, Baitzorde hori zein da guai lanian hastea eta um, proposamen batzuen egitea. Eskuararen aldeko hizkuntza politika baten a, martxan ezertzeko bai honan. A. Ordezkaritza sozialistek ere alde bozkatu dute eta orain arte jarrera ez ezeskorrago bat adierazi balin badute ere, lantalde honen sortzea begionez ikusten dutela azpimarratu dute, euskararen aldeko urratsak emaitea berrezkoa dela erranez. Gehitu dute hala ere, pena iduritzen saiela beste hizkuntza gutxituak ez kondutan hartuak izaitea lantalde hortan eta Euskarari lehen keinu gisa erriko aldizkarian artikulu batzu eskuaraz dira Gaskoinez ere gehitu dituzte beste batzu Eibarriko futbol taleko jokolariek ere Ziburuko ikastolarekin bat egiten dute errenani eta ordiziako jubilariek bezala Paskaleskurra pilotaria edo aretziginiz avironeko jubilaria bezala antzigabe errealeko jokolariek futbolari horiek batzuk lekukoek txema Nibarro, Dani Garzia, eneko boveda, beste beste bakotxak egun bateko eun euroko izunado prosadura beren gain hartuko dute eibarreko jokolariek desturren bidez Euskararekin duten atxikimendua adirazinai dute eta egitarrak deitu, ziburuko kaskarotenia ekastolaren sustengatzerata Lugalde kolektivitateak alidira aldatzen Frantzia Guzian, Eskualde Berriak ramoldatuak izan dira berriki, Akitaniako Eskualdea badakizue, Poatu Charrant eta Limuzen Eskualdeari lotua izan da, Frantziako Eskualde Zabalena Oxatzeko eta ezta hori gule departamentuko, senaturen guztukoa Jojo Bidarra kaxetaria, mintzatu da, Jorge Labaze, konseilu horoko reko presidenta eta senaturarekinak. Eskualde berri animale hortan, eskualergia eta gure departamendua ezote denez galdua izanen ere galdegin diogu Jorz Labazeri. <reparatik> Guri da, haintzineko hortetan bezain dinamikoa izaitia, sortzen aldita izken ene guen gainditzeko. Komble de handikapki <reparatik> pora netra. Eta prezeski, notra deitu lurralde antolaketa eta berritzeko lege proiektua aztertzen ari da senatuan. Hortan, aipatzen baita, departamenduen kompetentzia zonbait eskualdetarat pasatzia. Jorge Labaze, guri departamenduko presidentak, departamenduen kompetentziak zaindu nahi ditu, eta hortarako ere, emendakin batzu, presentatu ditu legeen komisioan, departamenduen kolezioen kompetentzia, salbatua alizandu, eta lege xedean agertzen da azkenian. Eta Jorz Labazek besti ebendakinek presentatuko duena zeldu den Azteko ez tabadaren zat ondoko egunetan argituko du balto horiak soinean mazka suribat begitartian iperroskalerriko eta akitaniaguzitik din bat tabako salzailek egindute protestatzo eguerditan biliatuko autobideko paga lekuan espanyol estadoaren konkurentzia tabakoaren presioaren emendatzia salatu dituzte, ageriak banatu dituzte, iparaldetik egualdera buluz adiziren autoduner Siberoan ondarkinen biltziak ambiatuko da heldu den ustailetik goiti, ondorioz siberotarek ka paga tuko lute botatsen utenaren arabera esola ibesala denek negberdin atik xistima behia lekil xi urta rekinda rake gimberkodi ondarkinen untsa beisteko maitelo pai xi berua herialkarguak du kudiatzen ondarkinen biltzia Hoiarte, bilketa egiten zen alde batetik plastika eta kartuak kesaholi batekin, hastien behin biltzen zena, bitrekiak nurbeak ekarri behar zutien kontener bateta eta, bai eta e, ondarkin habosienak ezartan dien sakubeltzak. Herri elkarkoak denerberga izapak asten zen, hotx berle gara denentzat. He benti goiti ez tahala izanen, lehen lehenik sibe otarek pakatu kudie karten dienain abea. Hatike behesketa soroz bategin beharko da espalin badanahi sobea pakatu. Kontener elektronikuak plantan haik izanen dia, sistime hortaz sehetasunake manteizku, michel iratsabal herri alkarguako langiliak beñat larhorien mikroan. Afey, yeah. enfin, un stuk bus abat, mena bukle magnetik abat, yeah, euh, eta haik BNUEO badik, eta NUEO haikin badakiaigu... Noritine numéro 8, c'est orthodiastique personnelle qui nous Ah, enfin, Michel tient à Naiba du orthokik, orthokikodik, ben pas catégodique mais Ah, orthodi du changement maintenant au chef du que Ah ouais be, ouais, au chef icochek. Même Benab Janabe, Jacqueline indique nous que hola pu uh, précieux à Pacasico du Guilike, uh, Jacqueline uh, Nyag autre uh, ben uh, Eran bezala bakotsak bekarta elektroonikoa eren du eta halaagisa herri alkargoi jakinen du zumat ondarkin baden etxekal eta joren abea pakasiko du. Jortakoz untsa behesi beharkoda da espalen bada nahi sobea pakatu. Eta ondarkinen bilkita berria prontan ezagriko da erramezalea eludan udan, eludan ustaile tigoiti, arte hortan inkesta bat eginen da, urtarril eta hotxailian ikusteko beharrak zoin diren. Aeronautika saileko presi mekan enpresa bayonan plantatuko da, zehazkiago, arturri bastereko, muzu roleko fonderian lau hektarako guneau, Euskal kostako iriel karguarena da, presi mekan enpresa orai bidarteko izarbel teknopoloan da, Bayonara dinen da, leku gehiagore nukaiteko empresa gotiurra da, kaxik berriun langile, eta urteko diduida bazia, ogoi miliun ingurukua da, bimilata amazazpian, hastapenian, uh, berluke bayonako musurolen plantatu. Ainoako le ponedo manon elkarteak joste eta bilze bat egiten du, ospitalian diren hauren zat. Elkarte hori, haur eri baten inguruan sortu da beriki manon hainoako iru urteko neskato bat da eta duen eritasunetik estela sendatuko badaki familiak. Eginala ala plazer egina idakote ekarri, manonek baditu bi potxoka eta horiek apaueko eritetxela teremandazkote ondotik muntatu da elkartea eta horrei ospitalian E aurgeriri gozotasun koltsiaren ekartzeko egupublikikari jostagailuak naaireste te eskaini leponedo emanon elkarko Isabel egemundiki. Jostairu bilketa bat antolatzen dute, hainbat lekutan uztenald aldira jostau horiek, ezpeletan aldira dira,saran hainoan txime eta turismo bulegoan zenperen Intermarsan zuraiden, kanbon azkainen. Bernadetzen eta Morlazen eta baita ere Euskal Iratietan usten aldira e, ustaritzen endaian garazin eta maulen guberri eldu da eta augurien dako jostailu bat ukaitea pues, poza hundia izaten da jostailu berri baten ukaitea beraz e, bai, gomitatzen zaustet e, aldu zuen bezain bat jostailu ustea, beraz ekerzen aldira, edo zuen jostailu txipi edo badira dira araudiaka Bai, badira araudiak, jostailuak ez tira erabiliak izan behar, jostailu behiak arbalinbada, osasun arazoen gatik. Elkarteak indu konbentziu bat ospitalearekin ekintzak muntatzeko, bost ekintza urtean zehar, eta ospitaleak galdetzen du osasun arazoen dako jostailuak ez erabiliak izatea. Ara repikarezagun, besteak beste Euskal Irati hauetarat Ekartzen alditu ziela, zuen eh, Eskainzak aur orienzat Azken izbat Erraiteko eh, peio Zerbielek, Zara, izeneko Bele diska berria, aurkestuko Duela aratsalde honetan, sei honetan Doni bane garaziko Kukuska liburu dendan Obra artistiko berriau Peio Zerbielek egindu, zeltiar Musikaren ingurian, diskan Parte hartzen dute musikari eta kantari Zagune, granola bretañako Gil Serva, Eskosiako Karen Mattson, Kempereko Konogan, edo Vaneko Diwan Kolegioko aurrek, eta Donostiako Zuriolako ikastolako aurrek, ere kantazen dute dizka hortan. Unen aurkospela erramizala eh, Gaur Rochei Horenetan, donen egaraziko kukuska liburu dendan. Goizberri leken segitzen dugu eta nazioarteko aktualitatean Nigerian, ogoita ameka hil eragin, eraginditu Atentadu duble batek jos edirian Bomba bat zapartatuda atzo, sokoristak elekuan dira eta bilana Lariago litzateke Eren egun jadanik, ameka jende zenduziren iparikialeko iribatean boko aham talde eslamistak antolatu erasuan, hastezkenian beti, amairu urteko neska bat atxilotu zuten bombaz beteriko gerigo, geriko bat soinian, gerota neska gazte gehiago baliatzen dituela boko aham atentatu suiz vidioen antroatzeko jakin behar da, ita beresiki ipar nigerian zehar. Eta hemengo aire base handiena erasotu du aldiz alkaidak. Arabiak penintzulako alkaidak Twitteren bidez jakin arazidu, Seymishil igorri dizkiola, jemengo aire basi militar jaundienari, estatu Batuetako eta erabiltzen dute basi hori eta jonen hastean, Ipar-Amerikarrek jemenen egin operazioaren hemendikoa izan dela errandu. Eta belfasten elkartu dira David Cameron, ere sumabatuko lehen ministroa eta endakeni Irlandar ere publikakoa. Elburua da urtea bukatua intzinetik bake prozesuaren garapenari traba egiten dioten hauzien inguruen ar akordioen ardiestia Cameronek erandu baik Zerri Adam Tzaldiz, sen fein alderdiko errepublikanoko buruak kritikatudu erresuma batuko gobernuak bake prozesuarekiko duen jarrera uste du obetu egin beharko duela aurrera baten lortzeko.